Цілу добу з гаком. І раптом ні з того, ні з сього в мені, десь у глибині, почали несвідомо рухатися якісь незрозумілі підозри. Вони ворушилися тихо і неприємно, немов зграя розбуджених комах. Я пригадав, як це було. Ха. Надзвичайно цікаво. Упавши в ліжко після повернення з лісу, увечері 5 квітня, я прокинувся в день 7-го. Цей факт я також, здається, з'ясував для себе достовірно. За цей час і сталося вбивство.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 в цій історії від самого початку не було ніякого здорового глузду я вимагав фактів лише незаперечних фактів для зняття або підтвердження цієї версії і розслідування набрало обертів я шукав залізничних та автобусних квитків по кишенях обдивлявся одяг, взуття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 тому що не був ніяким сновидою, тому що в цей час спав перемучений і обіймав у сні свою добру фею, незрівнянну Світлану. Напевно, як я і підозрював, це тривало майже дві доби. А могло б, напевно, і довше, якби вона все не зіпсувала. А їй, бачте, забаглося,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 Те, що людина, яка перебуває в стані гіпнозу, може зробити будь-що на бажання гіпнотизера, не підлягало сумнівам. Така людина, виконавши, що їй наказано, не пам'ятає цього.